5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Pe 10 iunie 2012 au avut loc în România alegeri locale, primele după protestele masive din iarna acelui așa încheiată cu demisia guvernului Boc și primele în care primarii au fost aleși dintr-un singur tur. Forța politică a momentului era USL, adică alianța dintre PNL și PSD. USLE a câștigat mai mult de jumătate dintre primării și președinția a 36 de consilii județene din 41. La București primar a fost în oprescu independent, dar susținut de USL. În seara alegerilor a fost întrebat de ziariști care e prioritatea noului mandat. Autostrada suspendată, am să o trec prin Consiliu și după aceea nu vă mai anunț decât în momentul când sunt gata, vă invit pe toți și ne plimbăm pe ea și după aceea dăm drumul la mașină că nu e gata de asemenea. Probabil, lanțat. da. Ei bine, cu noul Consiliu General uselist, autostrada suspendată a lui Oprescu a primit imediat aprobare, dar mai mult de subiect de glumea mare din partea bucureștenilor n-a devenit niciodată. Oprescu n-a mai apucat să candideze la încă un mandat în 2016, în care să promită alte uh, autostră suspendate, pentru că a fost reținut de DNA în toamna lui 2015 pentru luare de mită. Luna trecută a fost condamnată în primă instanță la 5 ani și 4 luni de închisoare. Pe 10 iunie 2007 a fost difuzat ultimul episod al serialului Clanul Soprano despre viața mafioților din New Jersey. Serialul, difuzat de HBO, ecraniza povești complexe despre mafie, la fel ca în filme celebre precum trilogia Nașul sau Băieți Buni. Finalul clanului Soprano e subiect încă deschis, pentru că nimeni nu știe dacă Tony Soprano mai rămâne sau nu în viață după cina pe care o ia în oraș cu familia. În timp ce în fondal se aude melodia aleasă de Tony de la un tomat, ecranul se negrește brusc și începe să curgă genericul. Melodia se cheamă Don't Stop Believing și e cântată de trupa Journey, iar filmul se termină brusc la versul din refren Don't Stop. Pe 10 iunie 1991 s-a încheiat un alt serial considerat de critici ca și clanul soprano, printre cele mai bune din toate timpurile. Este vorba de Twin Peaks, regizat de David Lynch. Doamna cu Serialul favorit al lui Moise după Dallas. Serialul plin de elemente suprarealiste Și personaje excentrice Se concentrează pe misterul uciderii unei adolescente Viitoare Regina Balului Într-un orășel din America În 1990 a fost unul dintre cele mai urmărite Programe TV Dar audiențele în scădere din anul următor Au dus la anularea lui după numai trei sezoane pe 10 iunie 1845 a fost înmormântat fostul președinte american, Andrew Jackson. El a condus Statele Unite în două mandate, din 1829 până în 1837. Toate bune și frumoase la ceremonia la care asistau câteva mii de oameni, până când a prins glas papagalul președintelui pe care îl chema Paul, fusese cumpărat de Andrew Jackson drept cadou pentru soția lui, însă după moartea ei a stat mai mult pe lângă Jackson și a învățat să vorbească foarte urât, Drept urmare la mormântare s-a pus pe înjurat atât de tare și de urât încât a fost luat pe sus și dat afară Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu biata pasăre după scandalul de la mormântare Pe 10 iunie 1978, pe primul loc în clasamentul din Statele Unite, a ajuns melodia You're the, the one that I want, cântată de John Travolta și Olivia Newton-John în muzicalul Grease o săptămână mai târziu era și în Marea Britanie pe primul loc. Melodia a urcat în topuri. Înainte ca filmul să fie lansat efectiv în, cinema, în cinematografe, în Statele Unite a avut premiera la mijlocul iunie, dar în Marea Britanie a ajuns abia în septembrie. Cântecul You're the one that I want a fost vândut în 15 milioane de exemplare în toată lumea și este pe locul 14 în clasamentul mondial al vânzărilor. Este melodia de pe colonasul în ora filmului preferat al lui Luca de fiecare dată când au scurt piesa asta mi și imaginez pe Luca trânțit în fotoliu și urmărim filmul. Melodie câștigătoare de bătălia hiturilor. Da, da. Slavă cerului că nu putem da decât câte o dată o piesă da. că altfel o dădeam fiecare săptămână. Da, da. Eu cred că alternează acum, bagă și un scorpion. Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM.